zamani watu walikuwa nafanya biashara ya internet cafe hapa sasa hivi zilikuwa wapi zivyo smartphone smartphones zimeleplate biashara significantly kwa hiyo hiyo ni part ya yenyewe vivivi inabadilisha mazingira mengine ya biashara inabadilisha utamaduni wa wateja inabadilisha sheria zetu ambazo zinagovern biashara yetu kila siku kwa hiyo kuna kuna, kuna technology environment lakini vivivi kuna kuna serikali wakati mwingine hata matamko ya viongozi wetu hasifu sana baadhi ya biashara kama bila hata kujali investment yipo pale si Ndiyo. Kuna biashara nyingine tena yuzi imeathiriwa. Sikia mtu karipiga sisi dodom. Eh, kiroba kidogo kinatoa ajira lakini kio kina faida zake na hasara zake sivyo? Lakini vivyo kuna, kuna kuna hata 30. Hatutaki magari ya tinted Dar es Salaam. Kwa maana hata mtu akitoka Mwanza akifika Dar es Salaam ana tinted kabla hajajea ingia kwenye babao karibu Dar es Salaam inabidi waanze kutoa timbili zako ndio. Is very possible. Unajua kuna samahu buni kwenye gazeti fulani hivi, maswali yameandikwa kuvile na amemwandikia barua ni mwalimu eti mimi ni nani <laughs> andika kificho cha cha RPC na hizo kubwa nalo wafanya biashara watu wengi sheria zenyewe wazijui si ndio kwa hiyo sisi tutakayojifunza hapa na ambao sisi huwa tunakifanya kwa muda mrefu kushirikiana na wenzao <laughs> sauti na watu wetu umejikita zaidi kwenye kuboresha sera sera na taratibu ili ziweze kufanya biashara iweze kalamara nafuu na kustawi kwa mtamko kwenye lazima ya, ya, ya base kwenye kwenye sheria matamko hayatakii yawe against na sheria. Na vivyo wakati tunatoa matamko lazima uangalie unawaathiri wangapi? Kuna kuna benefit ngapi? Kwa mfano ku, ku, ku, ku, kuna wakati kodi bila yetu hizi unakuta hapo mahindi. Yapo ndani beya mahindi ndogo 500, 300. Alafu anasimama mkuu wa bila anasema ni marufuku kuuza mahindi nje ya bila yako. Je, unadhani kukataza ni sahihi au kujenga utaratibu wa kumhamasisha yeye kuweka akiba chakula, kwaza, kapla, ya chakula kwanza kabla hajauzi? matamko mengine ni mazuri unaweza mtu tamko biashara